У Крейслера була така натура, що напруження, викликане незвичайними таємничими подіями, цілуще впливало на його душу, коли йому щастило вийти переможцем у сутичці з бурею, яка загрожувала знищити його. Тому Абата здивував спокій Крейслера, коли той другого дня прийшов до нього і розповів про страшне враження, яке на нього за таких незвичайних обставин справив труп людини, що хотіло вбити його, і що її він, обороняючись, убив сам. Ні церква, ні світський закон, любий Йоганнесе, сказав Абад, не можуть звинуватити вас у смерті того грішника і визначити вам якусь кару. Проте ви ще довго не здатні будете заглушити в собі до кори сумління, яке вам каже, що краще було б самому загинути, ніж убити ворога, і це доводить, що придвічному приємніше, коли ми жертвуємо своїм життям, аніж рятуємо його ціною такого поквапного, кривавого вчинку. Та поки що облишмо цю тему, бо я хочу поговорити з вами про іншу, «Нагальнішу справу!» Хто із смертних може передбачити, як наступна хвилина поверне хід подій? Ще недавно я був твердо переконаний, що для добра вашої душі ніщо не може бути корисніше, ніж зречення світу і вступ до нашого ордену. Тепер я думаю інакше. І радив би вам, хоч які ви стали дорогі мені і милі моєму серцю, якнайшвидше залишити аббатство. Не складіть про мене хибної думки, любий Йоганесе, Не питайте мене, чому я всупереч своєму переконанню скоряюсь волі іншої людини, яка загрожує зруйнувати все, що я з такими труднощами створив. Якби я навіть захотів розповісти вам, що мене спонукало повестись так, а не інакше, ви однаково не зрозуміли б мене. Для цього треба бути глибоко втаємниченим у справи церкви. Але все ж таки з вами я можу говорити вільніше, ніж з будь-ким іншим. Отже, знайте, що скоро перебування в аббатстві, вже не даватиме вам того добродійного спокою, який давало досі, ба навіть високим пориванням вашої душі завдадуть смертельного удару, і монастир стане для вас похоморою, безпросвітною в'язницею. Весь монастирський устрій міняється. Волі, що поєднуються з благочестивими звичаями, настає край, і в цих стінах скоро запанує невблаганно суворий, понурий дух чернечого фанатизму. О, Йоганнесе, ваші чудові гімни більше не підноситимуть наш дух до справжньої високої побожності. Хор буде скасований, і скоро ми вже тут нічого не чутимем, крім одноманітних респонзоріїв, які на силу співатимуть хрипкими фальшивими голосами найстарші з наших братів.